Historikoa da gertatzen ari dena Frantses esezkarraren baitan. Lehendakarriitzako hauteskundeetan biarren itzulian egoitea hautse zuen, Doela bost urte bezalako ezinezko autoa utziz. Etxipenak gaina hartuko zuela pentsaziteke, baina nez. Panorama arrut bertua agertu zen orduan. Ezkerreiko legeienek, legehienek melansonen autoa egin zuten. Zer nahi izanik bakotsaren zalantzak pertsonarekiko eta haren jarrera politiko batzuekiko dezarostasunak. Demoraberian haspaldidanik eskeraldeko botoa abandonatu zuten egri sektore batzuk berriz mobilizatzea lortu zuen. Macronen garaipenaren biarramunian, lehen lehenitzulian jaun eta jabea terazen elefi mugimenduak erronka hausartak plazaratu du lege bitzareko obtezkundetan gehien gobat lortzea. Presidenteari koabitazioa inpoxatuz, haren proiektu politikoa oztopatzeko. Hore tarako, Alianzia zabala zabala behar. Baina duela guti arte ne horgetzuen horetan ezer pariatuko. Hare gehiago, aliantzia bat ez polo moderatuaren inguruan, amarkadetan alderdi sozialistarekin gertatu bezala, Baizik eta politika neoliberalekin haustura proposatzen duen programa baten inguruan. Planifikazio ekologiko serioa eta Europar agaudi antisozialekin de jobedientzia proposatzen dituena. Uztegabeko parioa lortzen ari dela dirudienez, eta esperantza pizten. Egia erran, autaturiko presidentearen aldeko darak, gehienetan nelegibiltzareko auteskundetan beren jarraltza Ema itza onak sorttatzen badizkie, bi zazpian bezala, aurten errepikatuko ote den ez da batere segur. Haiinbe gogaipatu zen orduan Macronen gaztetasun inteligentzia politiko eta berritasunaren dir dira hitzali da. Eta Euskalrian, delako egitar batasunaren osagai nagusia ezkerrekoaberttzaleak dira. Frantses eskerreko alderdiari oraindik kostatzen zaizki hertate hori onartzea eta lurralde honen berezitasunak kontutan hartzea. Bizitzen ari den bir fondazioak maila honetan ere berritasunak eekiko ote du, bitartean, ehatxebaik bere hildoa jogatzen segitzen du, proiektu ezkertiar, ekologista eta efeminarekin batera, ipareskualleriko emantzipazio borroka eta alternatiba guztien bosa entzun ararazteko. Pasaegunon.